Azte azkena, zintzelik irratian, erretegian, eta azkenero bezala, baia ja, oain dela, ba, ez dakisen bat urteak edurteak, sanbarko da, ez dalenen gurekin dagoena, ba, telefonaren bestaldean, ba, Imanol daukagu, kaixo, Imanol? Ixoa, arratxaldean. Arratxaldean. E, Zueto zentzara honuntza, ez beste batzu bezala kronika egitea, kirolarena edo herrian gertatzen denaren inguruan, ba, izaketa literatur, literatur kritika, literatur txokoa egitera, Eta gaurkoan, ba, ez daki zer denekare dibuzuna? Bai, bueno, normalen gomendioak egiten ditugu ez da? Horrela, izendatu daiteke gomendioak. Ba, kritika baina honga jago gomendioak hori da bai. vale. Eta gaurko, eh, gazteiztar baten liburu bat, eh, anekdotak du izena, eta horrein dela ja, ba, sei bat urte, irabazi zuen Lizardisaria, eta argitaratu zioten berean da, 2000-asortzirako argitaratu zioten, e, idazlea Ruben Ruiz, da, gastizterra esan deten bezala, eta da, liburu bat oso, bueno, bere zia, eguneroko bat da. Eh? Neska bat hane izenekoa, eta bere egunerokoa. Ba, egunerokoan dode, ba, ez da eguneroko bat, datarekin idatzia, baizik eta testo laburrak dira, eta ba, denera, ba, o bat testu izango dira. Eta horietan, ba ane izeneko neskatu honek ba amar bat urte ukiko ditun etzaigo esaten, bainon e, imaginaitezke 10ren baturte ditula, ba bere bizitzako hainbat pasarte kontatzen dizkigu e, eguneroko tasunarekin, lotuak, beti bainon, bueno, ba kisue batzutan ba zerbait ezoiko ere izaten da, eh, ba bat ir edo <coughs> bueno, beti daude gauzak, e, egun erogotasuna e, Bazeatzen dutenak, ez da, borobiltzen dutenak uh -huh. Eta ba, oso liburu, e, bueno, irakurterraza da e, ba, Bere formatoaren gatik bakarrik e, ez dezik e, Gainera, e, <coughs> testoa oso e, modu, eta ba, gite, ba, xumean edo ba, Esan ginezak esaldi eta punto ne eh, askorekin iotzita, hole saldi labur eta puntu askorekin iotzita dauela, edozke saldi luze gorapilotuak eta gero oso, bueno, e, ira bihurtzen duten beste zaugarri batzuk ere, lanula, ba la nolaba, ba berak oso gertuko direla edo elkarresketa txoa, que elkarresketa, sasi elkarresketa gertzen ditula tartean eta abar. Mm -hmm, Bere es, bai, orik. Zer be, be. nahi unea Ba, iberes, ez dauka, suporatzeuta, anedotak ez aterakoan, da, bueno, egun batean gauza kontatzen du, urrengoan horrekin loturarik ez dauka zerbait, ala nola baita ikusten da, neskato nen, ba, ba bizitza nola bilakaeraren, ba, etedola, hau da, hildo e, bat jarraitzen du, edo dena dira hola sueltoak? Zertzeladak, dira. E, ez dago, hildo bat ez bada, ba, ane, eh, ane idazten duena, garapena ere etzai ikusten esan, eta ez da denboran zea arrozo luze e, irauten duen eguneroko bat, orduan e, pertsonaiak iak ere ez du, ba, ez dakit, haurtzarotik ba, e, nera bezalorako transizioa agertzen onelak e, horik ez, eta orduan maguno bai, e, zertzela da batzuk bezala dira, ba, bere ez dakigu baino, demagun urtebete batean gertatutakoak, ba, tarteka e, idazten ditu bere egunerokoan, Eta, bueno, e, egun erokoari anekdotak edo deitzen dio, ba, bueno, bere bereizena ane edelako, eta anekdota hitza, ba, guztatzen zaio lago, ane, izena daukalako benereo barruan. Sarreran, zaten du dut, sarrera polita do, eta beste hitz batzuk ere guztatzen zaizkiola lago, ba, anemia, anestesia, anemometro, hori <laughs> edo nagoera gustatzen zaizkiola, lago, ba, ane hitza dutelako. Honean, gehien guztatzen zaioen anekdota da, eta horrengatik ba, E, bere in, bere bizitzako anekdota batzuk irastea erabakitzen du uh. anek. Eh, bodiatzen sait sai sai teke la blog baten antzekoa, ez da, Oda, ane honek berak blog bat daukata, joten da blog bate, edo bueno, Gaurragón bai. Sare sozialetan agian elote bai, de Saquenaba bai, bai, ez, gaur hau ta gertatu sait, edo atzo ez dakien unenegon intzen. Bai, bai, une la gozeritzen dituenite bai e, E, zea batean, anekdota bat, baina gehiago, e, asko eta asko e, ezakit dena, baina horla e, gehiago, atzo, hasten dira. Atzo, koma, <totipen> eta berriatzen da anekdota, berezta. Txea, e, sangenezake, ba, bai, bai, e, blogu batek duen, e, zea hori ezta, e, aldi berekotasun hori edo eduki dezakela, onak ez bueno, ustezkoa, sasizkoa da, ba, berez, e, faltsua, baina, Baina bai, badu, onelago freskotasun bat, blog batek e, ukitzen duen freskotasun hori. Ba, segundu, Imanol, anekdotak, ez? Orduan, ba, ez dakiz eba gehiago komenta. E, e, bai, ilustrazioa gian. E, patu, luzea, luzea da? E, Ilustrazioak ditu, e, ze anekdota bakoitzeko ilustrazio bat dago. Eta ilustratzailea, e, Euskal Herrian, aspaldi ontan, asko daude ilustratzaile aribirenak, gazteak eta ean artean poliki-poliki ari dira batzuk nabarmentzen edo, bueno, batek dakien mendik amarrugustera, baina orain bertan punta-puntako bihurtzen ari da eider eibar deitzen da neska bat, zornotzar bat eta bere ilustrazioekin da torreta, bueno, emakume kuriosua da, lan berezie egiten du kaso netan akuarila edo etu detegen urmargoak edo erabiltzen ditu batik bat Eta, bueno, teknika gora bera, gero ze, ze ikuspuntu ematen digon, zen marrazki erakusten digon, bai, politxo, politxo, ondo, ondo jazten dute liburua. Bai. Ez, zaten ezun, gadetzen ezun, ez duaz erkin azizanen, ea, ea luzea den. E... Ez, ez, e, inundik ere, luzeetik ez dauk ez, ez, e, berroi eta marro <laughs> ez pixka e, aurkibidea iruro behigarren orrialdean hasten da. Hondo, oso hondo, beraz ez Nik uste dut aur txiki entzako ez Baina bai, gutxi gora bera, igual adin horretarako Ez, ba. neskado mutiko entza Ba, sortzi, behatzi, amar, horrez Tartu horretan dabiltzen ba, Azte entzat, ba, ez ba, ba. ba, Ni ere adoz, bai ba, Sortzi urtetik horako edozen entzat Dago ki, aldu ontzat bueno, izan daiteke. Eh? Ba, ikutzen ditun gaiak Askotan hori bai, ba, unibertsialak nire lako Eta, bueno, aur baten ikuspuntutik izan da ere, hausnarketarago ba, bueno, bide bueno, ba, politxak izan daitezke. itzuzke. Ba, zondo, Imanol, ba, ustut, ba, bukatzeko jagaditzen zaigula berriro ba, fitxa teknikoa horatzea bai. idazlea eta izenburua torri denata. Deixe? Bai, bai e, idazlea Ruben Ruiz e, liburuaren izenburua anekdotak, ilustratzailea Eide Reibar, argitaletxea pamiela eh Pamielaren, eh, zera, Aur literatura xailekoa 11garrena, 60 orri eta 2008an, 2008ko apirilean argitaratua. Ba, premieran, bueno, Tagurtu baino lehen gomendatu bad zaitzugu, baita ere larun bat honetan daukagula lesoko jaietan txerrimun sekulako afaria eta gero sekulako jaialdia, beraz Bai, bai, bai. Non biatuta zaudera badak eso Baki guguero Kostaten ze gula Zuretzea Arrigarria da Sortzi eurotan Onelako janariko Soa eskenializatea Nik ezakit Irua irabazteko Edo galtzeko egiten Zintzilikeko Baina e, Ez da Ez da Nun naitopatzen Eta gainera Badakit Aurrekoren batean Jandetelako Zintzilikeko Afariren batean Baina e, ze Ondo egindako janaria e, e, Iru ditzen zait e, Bahu Ba Bueno, sea, batela, afari bat, lujo batela, ez da, gino lexen, arriga rieda, xaten dizuet hortzi eurotan alako menua jartzea. Bueno, ez dakit nola berriz ere pobre jarrituko dago, lairu itzen zeneri, eh? Bueno, gero jendea txerrimuñan galitzen bali madagago osoan, ikustu beste, beste non baitetidiru bateko jokula jendeari, bai? Agian onda faldu eta gero baitare barra horre da, kontzertu luse jungo da, digieko hendikan luseago, beraz, eh, ongo da, ongo da. da eta azkenean hau hartu eman badaz, eta eh, zintzilikeak esken hitzendu, jendeak eman eh, hitzendu zintziliki, eta hemen txegaude, urterik urte eta ba, kegu gainera gero lesora juten den jendean horako izaten den txerrimuñan sartzen dela orduo ietan afaltzera, ta gero koizeko, eta gero goizeko eta gizorrutan botatzeko kostatzen zegu pillo bat, beraz. Orduan, ba. Bueno, eh, ikusiko gea? Edo, eh, edo, edo, edo, edo, edo, edo, ikusiko dugu. Ikusiko dugu. Ikusiko dugu, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, Vale. Bueno, Juan Vidal Peneguiña dago, ta 8 € gati da ba lasai trato bate hitziko gera le laguro kolaboratzaileekin, eh. Trenagure kontu edo lako zerbait. Vale. Venga va. Ba. Conforme. Ahí. Venga va, ba, eske gaskota, venga aurren arte. Bai, aurren arte.